Pa ga molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se koristiti i svoj život uskladiti po njemu. A doista je Allah sveznajući i mudri. Vjernike i vjernica, muslimani i muslimanka, na svome putu do Allaha sve zadovoljstva i njegovih nagrada na drugome svijetu,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 Zatim vidljivi neprijatelji koji se bore protiv islama i muslimana i zasigurno od nevidljivih neprijatelja jeste dakle šeitan. Jeste dakle šeitan. I Allah u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu ukazuje nam na šeitanovo neprijateljstvo prema čovjeku. Kako nastoji da ga odvede od pravoga puta, kako nastoji da mu istinu preka... prikaže lažima i lažda prikaže istinom, pa kada se čovjek prihvati toga, Kada se prihvati onoga če, ka šeitan na što ga postiče i što mu došapkava, posle se šeitan odvoji odvoj od njega i smijava ga. Kao što Allah subhanahu wa ta'la o tome govori u suri, u suri Al-Hašr pa kaže šeitan, id kfur, kifara, inni Sličan je šeitan u koji kaže čovjeku ne vjeruj, uz nevjeruj, uznevjeruj, pa kada čovjek uznevjeruje, šeitan se odvoji od njega i kaže ja se odrećem tebe. Ti se mene više, ti se mene više, da tičeš ili kao što Allah dželle veala spomnje, pitku iz i vjednika u suri, u suri Al-Anfal, pa spomnje riječi šejtana, kaže: "Wa id zayyana lahumu šejtanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum el-yevme minan nasu inni jarun lakum." Ikada im šejtan njihova U toj bitci. Pa rekao: "Danas vas niko neće pobijediti. Nemakt tih ljudi koji će vas pobijediti.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 Pa kaže Ibn Abbas, radijallahu anuma, je go učenik Mujahid, rahimahullahu ta'ala i mnogi drugi mufesiri, to jest oni žele da te ureknu svojim očima. Oni žele da te ureknu svojim očima, da te obore, obore svojim očima. Ibn Ketir, rahimahullahu ta'ala, kaže ovaj ajet je dokaz za urok, da urok postoji, da je urok istinit i ukazuje također ovaj ajet na jako dejistvo djelovanje uroka. O čemu govore brojni hadisi također Allahov posanikarihi, salatu, salam. Pa bilježe je bu najmu. Satib al-Baghdadi i mnogi drugi da je rekao Allahov poslanika alihi salatu wasalam urok uvodi čovjeka u kabor. Urok uvodi čovjeka u kabor. Urok čovjeka može odvesti do kabor. Može dovesti li, do smrti čovjekovi. U hadisu Abu Dhar'a kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam urok se može toliko vezati za razumna čovjeka. Čovjeka koji je bio razumno, koji bio pri sebe, koji je bio pri pameti, Može se toliko vezati za njega može obuvladati njime da ga odvede na uzvišicu i onda se odvoji od njega. Pa kaže se u komentaru ovoga hadisa, to jest da se čovjek pod dejstvom uroka baci sa uzvišice. To umre. Također u hadisu Đabira radijallahu ta'ala prenosi se da je rekao Allahu poslanika alihi salatu esala najviše ljudi iz moga naroda nakon Allahove odredbe umire urokom. Najviše ljudi iz moga umeta iz moga naroda nakon Allahove odredbe umire urokom. U hadisu također Džabira radiju allahu talan Spominje se da je allahu poslanika alihi salatu uslam rekao Esmi bin Tumejs Nakon što je vidio dječicu slabašnu, propalo. Upitao je šta je sa dječicom moga brata Zbog čega su u takvom stanju Jel imaju nekakvu potrebu siromašni Nemate šta da jedete Pa je rekla Esma ne Već ih urok brzo pogađa Uroki li su stalno urok pogađa Pa je rekao učim ruke Odbila je pa je rekao uči im ruke, uči, uči protiv uroka. Odajše radijallahu ta'ala anha prenosi se da je Allah u poslanika alihi salatu osam naređivao da se uči rukja, se uči rukja od, od uroka. U hadisu ibn Abbas radijallahu anhuma stoji da je rekao Allah u poslanika alihi salatu osam urok je istina. Urok je istina koja priziva propas. Urok je istina koja priziva propas. Dakle bezimalo sumnje urok postoj.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 bira dostaini hadisi i ayati Allahu jalal wala pakash Allah subhanahu wa subhanahu wa taala usuri al araf innahu yaraukum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum do istava shejtan vidi i njegova svita njegova vojska njegovi sledbenici sa onog mjesta s kojeg vi njih ne vidite on vas vidi vi njih ne vidite stoju hadisu Da Allahu Allahov poslanik alihi salatu osallam rekao, zastor između džinskog pogleda i vašeg stidnog mjesta u nužniku jeste da kažete prije nego li uđete u nužnik bismillah. Zastor između džinskog pogleda, džinskih očiju i vašeg stidnog mjesta u nužniku jeste prije nego li uđete u nužnik da kažete, da kažete bismillah. Od Ebu Sayyida al-Hudrija radijallahu talam se prenosi da se Allahu, poslanika alaihi salatu u selam, uticao Allahu od džinskog pogleda. Od ljudskog pogleda, zatim nakon što su objavljene zadnje sure. Kul a'udhu bi rabbi felat i kul a'udhu bi nas, koje se zovu još kao al-mu'avvidetajn, dakle sure s kojima se čovjek utječe,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 I upitali ga, Allahov poslaniće, možeš li mu kako pomoći? Da li bi htio da ga liječiš? Sehlu ne diže glavu. Sehlu ne diže glavu. Popita pa Allahov poslanika alihi salatu sam, sumnjate li u nekoga? Sumnjate li u nekoga? Pa kažu, sumnjamo Amira ibn Rabiju. Prošao je. Pored njega je rekao tako i tako, pa kaže, zovite ga. Kada je došao Amir ibn Rabija, Allahov poslanika alihi salatu sam je ga ukorio, rekaoši, zašto da jedan od vas ubija svoga brata?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 Oprati svoje lice, zatim staviti lijevu šaku i opratiti svoju desnu ruku, zatim staviti desnu šaku i njom zahvatiti vodu i opratiti svoju lijevu ruku, zatim desni, desni lakat, zatim lijevi lakat, zatim desno koljeno, zatim lijevo koljeno, zatim desno stopalo, zatim lijevo stopalo i na kraju će tijelo ispod svog donjeg dijela odjeće. Dakle, ispod hvača i slično. svata voda koja spada s njega prilikom pranje tih spomenutih dijelova tijela treba da se sakupi u tu posudu, odnosno treba uvijek da perete dijelove nad posudom i onda dakle da ta voda se saspe ili prospe na onoga koji je, koji je urečen. A na takav način treba da se okupa ili abdesti ona osoba koja je urekla drugu. Ukoliko ne znamo koju je urekao, onda dakle Pristupamo stupamo učenje određenih kuranskih ajeta, dova i zikrova i sunneta Allahovog poslanika salatu vesselem. Kako se zaštititi od uroka? Svakako je preventiva da je bolja od liječenja. Kada smo trebali, kod sebe imati tu preventivu, zaštitu stalnu. Jer najviše ljude pogađa urok, bio ljudski, bilo džinski, bio džinski urok. Pa, došlo je u sunnetu Allahov poslanika ali i salavcam čega bi se trebalo pridržavati da se čovjek zaštitio toga. Ukoliko nakon toga ga Allah iskuša, pa opet dakle mu se urok ili sihr ili džinski napad, inšaallahu teala, inšaallahu teala, lakše će se izličiti nego onaj koji se nije štitio. Nego onaj koji nije imao prisedi zaštite. Zato se od nas vijednika traži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 pa je ustrajavalo učenje zikra i spomenom tog veli lakšeći se uzamahlo dozvolu izlječiti pa od te zaštite da bismo se zaštitili od uroka jeste svakako je ali učenje Kur'ana kao što Allah subhanahu wa taala kaže u suri al-Israa wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa' objavljujemo Kur'an ili Kur'an objavljujemo ono što je lek kaže Allah dželle walu u suri fusilat kul huwa lil-ladina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 sa cd sa, ne znam, računara ili, ili sa televizora, mnogo ne koristi. Čak islamski učinjaci to ubrajaju u ismijavanje sa Kur'anom. Ukoliko se pusti Kur'an, a ne posvećujemo se pažnja, pusti se Kur'an, mi znamo često auto da pustimo Kur'an, pričamo ili razmišljamo tamo negdje od desetom načinu. Po opcije ne slušamo ono što se uči od Allahovi riječi.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 te Kur'anske sure Doćim da se pušti onako da se osjeti ne kakav smiraj to je šetanski smiraj ništa drugo. To čovjeka baš nimalo ne koristi. To ama baš čovjeku nimalo ne koristi. Ne kakva tamo probna rukja, Hajde da se isprobam da pustim kuranske ajete koji su učet tamo kod rukje. To ama baš nimalo nimalo je ne koristi. Zato dakle učenje Kur'ana od strane samih nas. Ukoliko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 Onaj koji tvrdi da voli Allaha subhanahu wa neka se oproba neka se oproba sa njegovom knjigom. Zato trebali bismo se podučiti Allahove knjige. Pa znamo učiti što je ako već ne znamo, onda tražimo od nekoga da nam barem u transkripciji, iako se može često tu pogrištu i do i proučiti neispravno, dovesti do neispravnog značenja, pogubnog značenja, ali eto čovjek koliko može da se prudi da barem u transkripciji uči te ajete koji su zaštita. Odlaziti drugima osobama da nam drugi osobe uče nije poželjno. O čemu će biti govora na kraju. Zatim, od zaštita, kako da se zaštitimo uroka, jeste da se pridržavamo jutarnjeg i večernjeg zikra. Jutarnjeg i večernjeg zikra. Postoje dikrovi koji se uče ujutro i naveče. večer. Postoje određeni zikrovi koji se uče samo ujutro, koji se uče samo naveče I trebali bismo se, nema ih mnogo, nema mnogo dova, trebali bismo smo se podučiti ujutro.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 Zatim u hadisu Ebu Ajaša prenosi se da je Allah poslanik alihi salatu oslam rekao ko kaže kada osvani la ilaha illa Allahu vahtehu, la šarike, lehu l-mulku, lehu l-hamdu, lehu ala koli šein qadir to će mu biti jednako kao da je oslobodio jedno groba od Ismailovih potomaka. Biće mu time obrisano deset grijeha, podignice se za 10 stepeni, 10 deređa kod Allaha subhanahu wa ta'ala i to će mu biti zaštita dok ne omrkne ukoliko provuči ujutro i ukoliko provuči na dok ne dok ne Osmani. Hadis u Osmana ibn Affana radijallahu ta'ala prenosi se da je Allah Allahu ta'alani kariđi salatu as-salam rekao koji god čovjek kaže ujutro svakog dana i navečer ujutro i navečer svakog dana Bismillahil ladhi la yedurru ma'ismihi shay'un fil ardi wala u illa Allaha Onoga da sa čim imenom ništa ne može nauditi ni na nebesima ni na zemlji. Ko kaže to ujutro i navečer ništa mu neće nauditi.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 Dakle sve ovo bismillahil ladzi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama u'ima Allahu onoga sa cim imenom ništa ni na ni može nauditi ko to se ni učenik djeli od zla neće se nauditi također došli u hadisu je Buhari radi Allahu tealan da jedan čovjek došao Allahov poslaniku ali salatu islami rekao sinoć me ujeo akrb Slančbem ri jazmija akrep pa je rekao Allahu poslanim kralih sallallahu da si rekao na veče kada si umuknu a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqna bitawil da se rekao Allahu se utječem sa njegovim potpunim riječima od zla sve do što je stvorio od zla svakog stvorenja nebite nebite u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 Odnosno predspavanje. Poznat vam je hadis Ebu Hureyre, radije Allaho talem, podruži hadis u kojem se spomnije da je tri puta hvatao kradljivca. Allahu pasalika alihi salatu u sallam Ebu Hureyru je bio zadužio da čuva zekat, da čuva sadaku, sve ono što se prikuplja u zekat. Pa je dolazio lopov tri večeri Je Ebu Hureyre, radije Allaho talem, svaku večer prvu, drugu i treću ga hvata. I ovaj se želi, kaže miski, nemam šta da jedem, ja imam porca, pustim. Pa je Buhu sa žaljenja pustila prvu noć, drugu noć, treću noć, kada da je uhvatio, kaže ne puštam te, ojste, vodim izravno, Allahom posaniku, alihi salatu wassalam, pa kaže, nemoj da me vodi življa, ne vodi podučiću te nečemu što će ti zasigurno koristiti. Pa je rekao, nemoj nikada, kada legneš da ne provočiš, ajtul kursi, Allaho, la ilaha illa huva alhaju il qaljom, dvije 55. ajti suri al-Baqara, ajtul kursi, poznat kao ajtul kursi.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 Osobina koja je izvela šeitana i blisa iz džemneta. Zbog zavist je prvi grih koji je učinjen na nebesima i prvi grih koji je učinjen na zemlji. Zavist. Prvi grih koji je učinjen na nebesima, kada je šeitan rekao Ja sam bolji od adjela. Mene se stvorio od vatra i njega se stvorio od zemlje. I prvi, prvi grih koji je učinjen na zemlji, također je zavist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 bio lijepog izgleda, imao i medke i slično. Kao što se spominje u suri, u suri Al-Kef, dvojici prijatelja, kada je jedan imao bašće lijepe, pa kada je ušao, zadivio se svojom bašćom, malo je rekao, zašto nisi? Kada se ušao, rekao, maša Allah, la kuvate ila billa. Bilo ono što Allah hoće i doista nema snagi, osim, osim sa Allahom, subhanihom, subhanihom ta'ala.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 Jer ih, pogađa, jer ih pogađa svojim okom. I na tome su složni islamski učivaci. Dakle, uruk je jedna od bolesti koja nos pogađa i zasigurno ostavlja traga od nas. Od strane ljudi, urokljevaca ili od strane, od strane džina. Liječi se ili, ako dakle, znamo za onu osobu kao je urekla, njenim kupanjem i posipanjem teste iste vode po urečenoj osobi ili učenjem, učenjem ruke. Što se tiče sihra, sihri je sve ono što je lukavno, Sve ono čiji je razlog skriven, nepoznat. Pa kaže lezheri, rahimahullahu ta'ala, osnova sihra jeste preokretanje određene stvari, preokretanje njeni suštine ka nečemu potpuno drugom. Pa sihr, onaj koji pravi sihr osobi koji pravi dakle, istinu, preokreće u laž, laž preokreće u istinu, ono što vidi preokreće dakle, u nešto, nešto jeli, potpuno, potpuno drugom. El dževeri, rahimahullahu ta'ala, kaže sihr je čarovija je sve ono što nastaje na nejasan način. Ibn Kudama al-Muktisi rahimehullah ta'ala kaže sihr biva puhanjem kako sihr naziva pravi sihr. Sihr biva puhanjem uzloje u čvorove ili određene riječi ili pisu pišući te ili iste određene riječi ili činjenjem određene stvari koja djeluje na tijelo opsihranog ili na njegovo srce ili na njegov razum bez direktnog kontakta s njim. Bez direktno dođeras sa psihrenom osobom. Dakle to je to je Pa ima sehr koji obija čovjeka, ima sehr koji zbog kojih čovjek oboljeva, ima sehr zbog čove čovjek zbog kojeg čovjek muškarac ne može da ima odnosa sa svojom suprugom. Ima sehr, koji razdvaja muža od žene, ima sehr koji spaja muškarca sa ženom u vanbračnom jelu ves.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 sihr ljubavi, sihr priviđanja, sihr ludila, sihr potištenosti, uvlačenja u sebe, povlačenja, ljenosti, neaktivnosti i sl. sihr vesvesa, došaptavanja, sihr bolesti, sihr krvarenja, izljeva krvi, što se dešava kod žena, kod se stara, ono što se zove isti istihaza.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 sihr krvarenja kod žena i sihr za postavljanja braka. Za ovo postoje dokazi i u ovome, jel' također govori Kur'an i Sunnet i također postoje pokazatelji. Bojim se da ću udužiti ako počnem to spominjati. Jeli? Uglavnom mi sihr je također istina. Po bilježi se u vjerodostom hadisu kod imama Buhari oko čega nekoj nema spora da je sihr napravljan i Allahom poslaniku alihi salatu uslemi. Da je trajao oko šest mjeseci Spomnim se u hadisu, jer u hadisu da je Allah u poslanika alihi sallam dugo, dugo, dugo dovio svome gospodarova, Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu ukaže na problem koji mu se dešava. Nešto mu se priviđalo, smatrao je da nešto radi što uopšte nije radio, smatrao je da ima odmah sa svojim suprugama što nije imao, priviđalo se, to je trajalo šest meseci. Pa nakon toga Allah subhanahu wa ta'la poslao mu je dva meleka u snu. Jedan je sjel pored njegove glave, vidio je sebe u snu kako leži. Pa jedan čovjek, melek u liku čovjeka sjeda pored njegove glave, drugi pored nogu i razgovaraju i pitaju šta je u ovom čovjeku. Pa kaže ima sihr. Komu je napravio? Pa spominje se čovjek Lebiq ibnul Asam kojim je napravio sihr. Gdje mu je napravio? Ostavio ju taj taj bunan. Na što mu je napravio? Napravio mu na češan i dlake od kose na kosu. Pa je Allaho poslanika alihi sallam otišao i našao taj sihr i jeli, na takav način prestao mu je sihr. Prestalo je dejstvo sihra. Dakle, sihri je također istina. I nemoj mu se plaho zamajavati da nije. Ima, dakle, sihra. Najveći broj bolesti dešava se od toga. Jedne prilike kod nas su tuzle, kao što je poznato, jeli, bila je krejka, sad je izmještena na drugo mjesto, krejka, duševna bolnica u Tuzli. Pa su posjetile efendije, bolesnike. Dok su hodali kroz kreku, jedan od njih uhvatio je za rukavi i rekao vi dobro znate što je s nama. Vi dobro znate od čega smo mi bolesti. Mi nismo ljudi. Vi dobro znate što je s nama. Pa ako želite, sihr razdvajanja. On je mu se spominio u Surijel Bekare, 102. ajet, jeli, koji kaže se ajet je li osihru pa tamo stoji va etalmunu minhu ma yufarquna biyna almar'i wa zawji i podučavao isusa ljudi od dvojice kako na koji način da rastave muža od žene također poznat vam je hadis da šejtan postavlja svoj prijestop na vodi i od sa tog mjesta šalje svoje sledbenike svoju kunicu da pravi fesad nered po zemlji Pa onda se vraćaju i dolaze. Pa jedan kaže, ja sam napravio tu i tu smutno Kaže, nisi ništa uradio. Pa dođe drugi, pa kaže, ja sam uradio to i to. Nisi ništa uradio, sve ne dođe. Zadnji kaže, ja se nisam odvajao od čovjeka, da ga nisam rastavio od njegove žene. Kaže, end to end. Ti si ti. Ti si uradio dobro. Pa ga približi sebi i postavi ga, postavi ga pored sebi. Dakle, sihr razdvajanja. Između sina i majke, između braća, između posljednjih partnera, ali između između muškarca, muškarca i žena. Pa dakle, neki od znakova pokazatelja, kratko. Dakle, nagla, iznenadna promjena stanja među supružnicima, od ljubavi ka mržnju. Od jedan dakle, čovjek, muškarac je volio svoju suprugu, muž je volio svoju suprugu, od jedan put, prestaje da je volio, mrzi je,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 njegovog bračnog druga. Kako se liječi? Ako se zna gdje je sihr, ako se sazna gdje je sihr, sihr se oništava i na takav način se liječi od sihra. Ako se ne zna gdje je postavljen sihr, gdje je zakopan, negdje u kući ili negdje u avli, u zemljištu, negdje, negdje je bačeno na smeće ili ostalo, onda se otkvanja sihr učenjemu rukije, učeći učenjem kur'anske ajete, zikrove, zikrove doje. Zatim sihr ljubavi. Jeliko je ja došli u hadisu Abdullahi i Masuda radiju Allahu da je rekao Allaho poslanika salatu, doista su rukje amuleti zapisi i tivele širk. Pa ovde pod tivele misli se dakle na taj sihr koji spaja dvoje. Ne znam, žena želi određenog muškarca nikako ne može na normalan način da dođe do njega pa dakle posježe za sihrom da bi stupila u vezo s njim. Ima i žena koje se boje da im se muž želi drugom ženom, što še li je dozvolio. Pa čini sihrl, jeli svomen mužu da zamrzi sve ostale žene, pa se zna desiti da zamrzi nju. Onda desi se da dođi do, do razvoda braka.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 o čemu govore i kazivanje o musa, ali i sa locani sihrbazima. Na mnogim mjestima u Kur'an Kerimu, kada su sihrbazio pitali Musa'a, ko će prvi baciti, da li ti ili mi, pa je rekao, bacite vi, pa kada su bacili svoje uzlove, svoje štapove, svoje konopce, oni su se pretvorili pretvorili u zmije. Pretvorili, odnosno, ljudima koji su gledali sa strane, koji su pristvali u tom događaju, učinilo se brdo zmija od tih štapova i tih Jeli kona konopaca. Dakle, sihr, priviđanje. O tome, dakle, govori Kur'an. Neki od pokazatelja, dakle, stvarno se mijenjaju, pa onaj koji je opsihran može da čovjeka visokog rasta vidi malim li, i obratno vidi nešto što je postojano, što miruje, vidi kako se kreći. Priviđamo se da se to kreće, da se pomjera. je. li? I kako se poništava ovaj sihr, poništava se ovaj sihr najlakše. Dakle, sihr predviđanjem poništava se najlakše učenjem Ajto kursije, učenjem Ezana, učenjem propisanog zikrova i dova, učenjem Bismile, Bismile, tak dakle, Bismilaherahmanirahim i Ezana i slično i trebalo bi, trebalo bi da čovjek bude stalno stalno pod abdestom. Sihr ludila sihr ludima, tako dakle, da čovjek se izbezumi, da čovjek poludi. I spominje se u hadisu Haridji ibn Salta od njegovog Amidja da je Allahov poslanika, da je došao Allahov poslaniku Aliha i sallatim primio Islam, zatim se vratio svome narodu. Vraćajući se do svoga naroda, prošao je pored drugog naroda, čiji je jedan, u jednom rivaču se spominje vođa, jeli, uglavnom jedan od njihovih jeli, sugrađana, bio svezan u lance, poludio. Nisu da mogli nikako obuzdati do na taj način.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 Salta, vratio se Allahom poslaniku i spomenuo mu taj događaj i spomenuo da su mu dali određenu naknadu, jeli dali su mu stotinu ovaca, pa je Allahom poslan... pitalo Allahom poslanike ali hissal, su smijeli to uzeti, pa je rekao smiješ uzeti, jeli smiješ uzeti jer si ispravno postupio, ispravno si proučio, to je ispravno što se uči tako dakle, od Kur'ana, a teško li se onima koji uzimaju naknadu za neispravno učenje, za gatanje, za pravljenje sihra, jeli i slično. Od pokazatelja, sihra ludila, neki, rastrešenost, veliko zaboravljanje, čovjek ne može, jel, da se sjeti, nerazumniv govor, nemogućnost dužeg boravka na jednom mjestu, neustrajnost, ne može da ustrajene u jednom poslu, što god započne, ostavi, što god započne, ostavi. Nevođenje računa o svome spoljašnjem izgledu, jeli zapostavlja se i slično. Zatim, sihr usamljenosti, potištenosti, jeli e,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 Malo malo krene, opet čuje nekoga doziva, je li? a nema nikoga vidio. Velike ve sve se nedomice, ne znamo, abdesti se po sahat dva, tri, kupar se po pješi sati, klanja, možda je smiješno, ali neko već u, toz, u, u tozli, sreda čovjek kaže, tri sahata klanja mjacio. Deset puta se abdestio. Na izlazim iz kupatla kad se kupao. Znao me proći namazki vakac kruh. Ja se ne mogu abdje staviti. Sve se do šoptavanja. Velike su umljene u svoje prijatelje. U snu vidi kako pada s velikih visina. U snu vidi kako ga progone, progone životnije. Sihr bolesti, stalni boli u jednom od dijelova tijela, grčenje, skupljanje, smežuranje kože, paraliza pojedinih dijelova tijela ili potpunog, potpunog tijela. Ovo se može desiti dakle, i normalno da čovjek oboli od toga jeli među kada mu se ruče ruke on koliko ti dijelovi tijela u kojima osjećaj bol počnu da se tresu da se pomjeraju osjeti treperenje i slušam da je dakle razlog te bolesti sihr. sir i sihr krvarenje je ono što je poznato kao istihaza kod žena kod se stara nakon menstruacije ne znam krv nastavlja da teče ili mimo menstruacije pojavi se krv koja nema izgled nema boju nema miriseli krvi menstruacije, dakle ono što je poznato kod pravnika istihaza, to je dakle također djelovanje sihra ili djelovanje džina. Uzrokovano je, jeli tim razlogom Kako kaže Ibnu Lethir, istihaza je kada krv nastavlja izlaziti kod žene nakon prolazka običajnog vremena hajza, a došlo je u brojnim hadisima kada su došle ashabike i požalili se Allahom poslaniku alihi salab na isticanje krvi i pitale da li da klanjuju u takvom stanju ili ne, kako da se zaštite od toga, pa kada su pojasnili kako, koliko im izlazi ta krv, kakve je boje, pa je rekao nije to hajid, nije to menstruacija, već je to istihaza na koju je pod stakonu šeitan.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 kada govori aleo kamati kaže allah subhanahu wa taala alladheena yaakuluna riba la yaqumoon illa kama yaqumul ladhee yatakhabbathu shaytan onaj koi konsumira kamatu na sudnjem danu ne ce se dići osim kao onaj koga je šaitan izbezumio svojim dodirom nakon upozorenja, nakon što je saznao da je to veliki grij, u propaštavajući grij, nastavio je dalje konzumirati kamatu, baviti se kamatom, sutra, kada bude proživljen na sudnjim danu, kada bude proživljen svoga kabura, ustaća lud, izbezumljen. Kao što biva čovjek izbezumljen kada šeitan, kada džin uđe, uđe u njega. I brojni su također hadisi Allahov poslanikar kojima se spominje da džin da šeitan može ući u čovjeka. A ta i nebjerbah Bio je sa Ibn Abbasom, to je bio njegov učenik, pa Ibn Abbas radi er Allahu hanihuma rekao hoćeš li da ti pokažem ženu koja je ostala u neka dženeta, hoćeš li da vidi ženu koja je ostala u neka dženeta, pa je pokazao na crnkinju ženu, crnkinju i spomenuo njen slučaj sa Allahom i poslanikom mali isam som došla i poželjela se Allahom poslanikom mali isam som dejma padavicu, padavica je od džina. Epilepsija je od džina, je od cihra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 Moje djelo, Pa je doveo Allah, poslani ka, sam, Allahu poslanikalihi sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželle veala, pa kada je padao nabi se ukazivalo njenom njenom stidnom mjestom. Također od Osmana ibn Debil Asa radijallahu ta'ala, nakon što ga Allahu poslanikalihi sallallahu alejhi ve sellem postavio za namjesnika u Taifu, kroz izjemstan period došao u Medinu. Kada ga je vidio Allahu poslanikalihi sallallahu alejhi ve sellem kaže Ibn Bilal As, "O čovjeke, što ti ovdje?" A kaže Allahov poslanikije, "Od kako si me postavio za namjesnika u Tajfu nešto mi dolazi u namazu." Ne mogu nikako da se skoncentrišem, ne znam koliko ih sad hladnjao. sam hladnjao? Pa je rekao, priži to je od šeitana. Pa je rekao, priđi, jeli je, Allaho, alihi, Osman, primaknuo uga je, Allah poslanika alaihi sallam osmana primaknuo i sebi do svojih konjina. Zatim mu je, jeli, stavio ruku i rekao, uhruč aduvallah. Izađe Allahov neprijatelju. Rekao je to tri puta, nakon čega je, jeli, izašao džin iz njega i popravilo se stanje osmana. Nikada mu više nije, jeli, dešavalo se spominuto.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 njega prikazuje u ružnom izgledu. Ne može nikako. Malte ne do prosidbe i isprosije razudne prosidbe. Dakle, ili obratno da džinica bude zaljubljena u muškarca. Dakle, to je jedan razlog. Zatim, zvijećenje, uznemiravanje džina. Činjenje nasilja džinima od strane ljudi, od strane nas. Pa, ne znamo. Na je, zna se desti, ne znam kako u gradu, ali na selima toga ima mnogo prosipa se voda topla voda, vruća voda ili nekakva druga voda nije bitno prosipa se, ne kaže se bismillah pa vrlo lahko može se time politi šeitan baca se nešto, ne kaže se bismillah da se upozori kad se spomine Allah oveme ovaj šeitanim bježe moguće da se, jeli, nagazi, stane jeli, uznemiri na takav način džin pa da onda ulazi, ulazi, jeli, u njega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 Ne može da izgovori Allahu ime. Prouči se ezan, pada on nesvijest. Ili slično. Tieskoba, kada se uči, tieskoba u prsima kada se uči Allahova riječ, kada se zikri, spominje Allah subhanahu wa ta'la. Rastrešenost u mislima, umor, ljenost, padavica, osjećanje bola u pojedinim dijelovima tijela, liječnici ne nalaze ništa. A on se želi na bolove u tim dijelovima tijela. A liječnik nikako, doktor nikako ne može da nađe tijela. Da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 Kada prosipamo vodu, jeli, negdje na zemlju, da kažemo bismillah. Kada ulazimo u mračnu prostoriju popalimo palimo svjetlo, da kažemo bismillah. Da spomenimo Allaha dželavana. Da ne uznemiravamo životinje. Ni psa, ni mačku. I to dakle može biti razlog jer zna nekada biti u psu jeli, džin. U mački zna biti džin. A da ih ne uznemiravamo. S jedne strane, a sa druge strane, zabranjeno nam je zjećenje uznemiravanje svakoga. Jeliko? Zabranim nam je oznemiravanje kako ljudi isto tako i životinja. Poznati su nam dunje hadisi u kojima se spominje da jedan od hadisa da je žena ušla ili ući će u džehennom vatru zbog toga što je zjetila mačku. Zbog toga što je zjetila mačku. Na drugoj strani u se spominje da je Allah subhanahu wa ta'ala iz prethodnih naroda ženi iz Benu Israila ženi bludnice koja se bavila bludom oprostio taj grijeg zato što je napojila žednog psa. Provazila pored bunara vidjela kako pas Isplažena jezika, kruži oko bunara, shvatila je da je žedan, pa se spustila na dno bunara, sišla, spustila se na dno bunara, skinula svoju cipelu, u nju nasula vode, stavila cipelu u usta, ispjela se na vrh bunara, izašla i na psa. I nastavla svoj podalje. Pa je Allah uproštio taj griji. I toga ne smijemo dakle se življavati nad životinjama. Zatim, ne bi trebali spavati noću. Mladići nek' se žele, pa nek' ne spavaju noć u sanjim. Ne bismo trebali spaviti noć u sanjim, sam čovjek je treba da spava. Ukoliko spava noću prisiljeni da spava, onda obavezno da provuči zikr pred spavanjem. Zikr pred spavanjem. Kaže... I od Ibnu Omeru radiju Alloha se prenosi da je Alloha poslanika ali ih sam sallam zabranio samljivanje, da čovjek spava sam i da putuje i da putuje sam. Kao što je poznato da znate što je u noći, također nikada ne biste putovali sami. Da znate što se nalazi u noći. Pa također ne bismo trebali putovati sami. Ukoliko vaselimo, pa možda to ni nema ovdje u gradu, pojavi se zmija, uđe zmija u kuću. Ne smije se ubijati.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 A skoro se bio ženio. A skoro se bio ženio. Pa je tražio od Allaha posanika li, собственно da, isa, da ga malo pusti kuć. Ženio je lijepo žen. Pa ga pustio Allahu posanika li, sallallahu alajhi kada je došao, zatekao ženu na vratima, žena izašla. I kaže stači stini na vratima da te drugi vide. U tom smislu, pa kaže nećeš me koriti kada uđeš i vidiš ko se nalazi u kući, ko se nalazi u sobě. On bio ljubomoran. Šta ćeš ti na vratima, da te drugi ljudi vide, ti si udala za mene, nisi se udala za nekoga drugog. Tu je puto treba da vidim samo ja, niko drugi. Pa kaže nećeš na koriti kada uđeš i vidiš ko se nozi. Pa kada je ušao, zatekao je na sred sobe Melku zmiju, njom, skupčanu je u klupku. I sa sobom je imao koplje. Iz boje išao, sa sobom je imao koplje, bacio je i ubio zmiju, kako je ubio zmiju tako i on pao mrtav. Tako je on pa umrtao. Pa je kasnije obavio što je poslanika Ali Hisalusam o tome i rekao je li da je vjerovatno o tome bio ženi. Zato, dakle, ukoliko se pojave zmije u kućama, ne bi trebalo ih ubijati, već tražiti tri dana, jutrom i večeri, da izađu. Tako kaže, imam malik, da se kaže, podsjećam te na Allaha i na sudni dan, ne pokazuj nam se i nemoj nas uznemiravati. Izađi, otiđi od nas. Ne bi smo trebali hodati sami noću, praznim, napuštenim mjestima, predijelima gdje nema ljudskih ili stanovnika, gdje nema ljudi. Kada nešto bacamo, rekao sam da bacimo sa Allaha imenom Bismillah. Prije nego negoli uđemog upatilo, nužnik, da kažemo Bismillah. Kada izađemo, da kažemo gofranak. Da se pridržavamo zikrovo, narošto pred spavanje. Narošto ajtu kursije i također sve ovo, koliko smo mogućnosti, narošto na večer kada liježemo da svojoj djeci učimo ove dove, ove zikrove. Da učimo ajetul kursi, je li zadnja dva ajeta iz sure Elbekare, Bekare, je li da učimo i svojoj djeci. Jer je djete dio nas. Naše djete, naš zin, naša kćerka, oni su dio nas. Kao što učimo sebi te ajta te zikrove, te dove trebali bismo i svojoj svojoj djeci. Dakle, uruk, sihr, dinski dodir. Sve postoj, Sve je istina. Allahom dozvolom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 Zatražimo oprosta kod Allaha subhanahu wa taala za taj grijeh i nikada mu se više ne vraćamo. Ako želimo da živimo u rahatluku i smira, koji hoće da ide od jednog doktora do drugog, da daje pare i pare, da na kraju psihički oboli skroz. Oni koji se bave rukijom, kažu najveći broj slučajeva da to je rakka, ja suđene. Je siher. Sinut sam razgovarao sa jednim koji se bavi timom, bavi se učenim rukije, rukije Kažu, kaže mi 40 sihra sam nala, našao oko čovnika. Na 40 mjesta rak mu se pojavio i na svakom mjestu je bio naprimen sihar. Gotovo, ne tako stazao čovjek i Zato da treba čovjek što je moguće više da se pridržava zaštite, ako već i oboli od nečega spomenutog, onda...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 Prvu, dakle, prva faza, taj bi trebao da pripremi pogodnost atmosferu za liječenje. Dakle, ukoliko dolaze njemu kući, iako to, to nimalno nije preporučeno, molio bih vas da shvatite ovo ozbiljno, ove bolesti.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 pa na ovamo nije bilo poznato da je neko liječio bolesne učenjem Kur'ana. Bilo nekog na pravo i krivo. Nije bilo poznato tamo ima čovjek otvorio ordinaciju gdje uči rukju. Idite njemu. To nije bilo poznato kod ashaba. Već kada bi im neko došao, kada bi im neko došao, oni bi govorili uči sam sebi rukiju. Kako bi lježi Ibn-e bi še idio svojom usannefu, od sada Ibn-e bi vaqasa da mu je došao čovjek i rekao uči mi rukju, obolio sam, kaže, eđalteni nebija, zar ne smatraš vjerovjesnikom, uči sam sebi rukju. Uči sam sebi rukju. Oni, ashabi bi učili rukju, učili bi ajete, sami sebi, kada bi se desilo nešto njihovim životinjama. Ukoliko čuli ste malo prije primjer, Harid-e bi nebisaltat od njegovog amiđa, da je prošao pored ljudi čiji je jedan sugrađan bio svezan u lanci. Oni su bili nevjernici. Kada učenje Kur'ana ostavlja traga na nevjernike, kada učenje Kur'ana ostavlja traga na životinje, kako stoji kod imama Taberija, kod Ibn Abd al-Bara u temihidu, da su učenici bili kod Ibn Mas'uda, učili Kur'an pred Ibn Mas'udom, kao što im poznato, Abdullah Ibn Mas'ud je najbolji poznavac Allahove knjige, najbolji je poznavao Allahovu knjigu, Je Allah, poslanik Arihi Salatu Usalam, je rekao ko želi jeli, da uči Kur'an onako kako je objedan, neka ga uči od Ibn Umi Abda. Neka ga uči onako kao što uči Ibn Umi Abda, neka uzme od njega. Pa su dolazili učenici i slušali učenje od Abdullah ibn Masuda i oni učili. Abdullah ibn Masuda provjeravao ih. Pa je došla sluškinja jednog od njih. Kako bideš Ibn Abdullah u teminu. Jednog od njih pa je rekla, kon je pao u nesvistu. Ne Pa potražimo mu nekoga ko će mu proučiti ruke. Pa je rekao Abdullah ibn Mesud, ne ne ne ne, nemoj će. Stio teđi, pa mu desnu nozdravu, prouči 4 puta i pljum, pljucni, u lijevu nozdravu tri puta i reci Allahumma rabbenas, edhibil bes. Išti ante šafi ila šifa ila šifaok. La jerfao durra ila ante. Allahummoj, gospodaru svih ljudi, otkoni ovu nevolju, Doista nema lika osim tvojega lijeka, niko ne može dati lijek kao što možeš ti dati lijek i niko ne može odpontiti ovu ne daću kao što ti možeš. Pa je to čovjek uradio, taj njegov učenik i konji ustao. Kada su učili životinjama, također bilje živi, imam Ahmed od Hanzali, da je učio životinjama rukju. Kada učenik Kur'ana ostavlja traga na njih, onda zasigurno ostavlja traga i na nas. I mi bismo trebali učiti učiti sebi, sebi rukju. Mnogo je tih problema nedaća kada odlazimo drugima da nam uče ruk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 Što kažu naši, za, slamsku, za slamku se hvata. Više se počesto veže za njega nego za Allah. onda baš je tam koristi priliku. Onda baš je tam koristi, iskoristi priliku. Zato treba čovjek sebi da uči ruku. Zatim onaj drugi, koji uči rukju, malo se uznese, počine se oholiti, masel mu dolaze, otvorio je dućan, masel mu dolaze, pa slabih dakle i on. I nema onoga. Ja nisam primijetio. Rijetki su ti koji se upustio masovno da se bavi da bavi sa liječenjem ljudi, učenjem čak i Korana na ispravan načinu za nije popustio vjeru. Da nije oslobio vjeru. Da nije niskušan I mnogo je tih grešaka koje oni čine prilikom učenja ruke. Od dodirivanja žena, pa makar sa pregradom. Od osamlivanja sa ženama. Od udaranja. To je smiješno da se osoba, bolesna osoba. Kaže, ne osjeti, osjeti džin, jeste, ali kada džin ode ili kada prestane učenje, onda žena osjeti. I muškarac kome se uči, osjeti bolu. Ono što je poznato, jeste da je Allahov poslanike alihi salatu sam učio da mi stavljalo ruku, ovo svakako za muštarce važi, da, onaj koji uči rukju, ako mu već uči druga osoba da stavi Može da stavije ruku na oboljeno mjesto ili mjesto gdje se osjeća bol i da se uče kur'anski ajit. Ili da se kaže uhruža do Allah. I zavije Allah ono prijatelj, da se udara. Dakle, za to nema dokaza. Ja. I sl. Dakle, pripremiti pogodnu atmosferu za učenje, za učenje, ok, za liječenje. Treba sve slike izbaciti iz kuće. Slike izbaciti iz kuće.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 Pa ako hoćemo da živimo u rahatliku, koliko toliko odstranimo. Dakle, džaba nam vrijedi učenje Kur'ana ako ako tužu slike i ostalo spomenuti. Ukoliko se ne, nalaze nekakve zapisi na uvoljenom, to treba skinti i zapaliti. To ništa ne koristi. To ništa ne koristi, već samo, dakle, otežava čovjeku. Makar bilo ono što je napisano samo iz Kur'ana. Jer time čovjek također on malovažava onaj Kur'an koji je zapisano. Ulazi s njim nužnik, odlazi na nečista mjesta i tim se, dakle, ismijavno sa onim ko se nalaze. Svakako nesvjesto, ali nije u redu da to čini. Očistiti mjesto od muzike i muzičkih instrumentata. Također, ukoliko se liječi osoba, ne bi trebalo da se miješa sa ženama, ne znam. Muška osoba se liječi, ne bi trebalo da bude žena u prisustvu. Ako se liječi žena, onda samo njen mahrani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 može da se ispita bolesnik da bi se utvrdilo od čega bole, da li od uroka, da li od cihra, da li od čiškog dodira, jeli simptomi prethodno spomenuti, šta od toga doživljava jeli u swojem u swojem životu. I svakako jeli ne bismo trebali zapostaviti dovu Allahu subhanahu wa taala da istjera jeli i otkoni bol od te oboljele osobe na kraju. Dakle nakon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 da što je god moguće, više osoba bude pod avdestom. Da uči ajetul kursi i da zikri, pogotovo pred spavanom. Da ustrajava učenju jutarnjeg i večernjeg zikr. Da uči zikr prije ulaska u nužnik. Da koliko je u mogućnosti da prouči za svaka tri dana suru ili 49, 48 strana. Ali opet kažem da prouči, da prouči ako može i kako svojim je ustima, a ne da pusti tamo ili da neko drugi uči. Druženje sa dobrim društvom, udaljavanje od lošeg društva, učenje bi smirili kod svakog posla, nespavanje, jel da čovjek ne spava sam, ukoliko je osoba, bolesna osoba, ženska osoba, onda bi trebala obavezno da se pokrije. Jer je šeitan najbliži otkrivenoj ženi, najbliže ženi koja se izazovno oblači, koja izlazi namirisana i ostalo. Šeitani su uz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 I čine stvari van svake pameti. Zato im se šeitani pokoravaju i oni se na ovakav nečin pokoravaju šeitanima. Dakle, svoje ličenje, da biste vi, koliko toliko bili ubijeđeni njih, ličenjem Kur'ana, zatim počinju da ubacuju svoje određene riječi, nerazumne. Zatim daje bolesniku komad platna koji je sad u nekakvim kockicama o kojima su upisani određeni harfovi.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 Daj bolesniku na da kakve zapise papire, da ih zapali, pa da se on, ne znam kako vi kažete, mi kažemo, da se nakadi na taj dim. Kada zapali, da udiše taj dim u sebe. Obavještava bolesniku o njegovom imenu, mjestu odatle dolazi i razlogu zbog čega je došao. Ovo će te naći kod mnogi. Znamo već, čimo uđeš na vrata, kaže, aha, došao si tebe ime tako i tako, došao si s tog mjesta i došao si zbog toga kod mene i mnogi drugi mnogi drugi koliko da dakle primijetite nešto od ovoga više što od ove osobe što dalje to je sihrbaz to je lažljivac pokajte se Allahu subhanu ve taala ako ste već išli kako se nebi nad vama obistine riječi Allahoov poslanika alihi i salatu sam ko ode gataru pa ga upišta, upita za nešto ko ode gataru sihrbazu pa ga upita za nešto namaz mu se ne prima 40 dana namaz mu se ne prima 40 dana Pošlo je u drugom hadisu Nije od nas, kaže Allahov poslanik Nije od nas onaj koji gata I kome se gata Finjan, grah I ostali Nije od nas onaj koji pravi sihr I onaj za koga se pravi sihr Zatim kaže Allahov poslanik Ko ode sihrbazu I povjeruje ono što mu kaže sihrbaz On je uznevjerovao U ono što je objavljeno Muhammedu Alihissalatu wasalam Kode sihrbazu, kode gataru i povjeruje ono što mu kaže, napravljeno ti to i to, tu i tu strane te i te osobe sihrbaz koji se može prepoznati pa onim znakovima, taj je uznevjerovao ono sa čime je došao Muhammed a.s. Dakle, malo opšije, ali ovo je što je god moguće bilo kraće. O svakoj ovoj temi može se zasobno govoriti. Niko od vas bude želio, dakle, na internetu ima audiozapis svega ovoga detaljno odmena mene, dakle, pet predavanja, a uskoro će biti postavljeno i video koje želi da pratite predavanje. Dakle, jednoj, i drugoj, i trećoj, mnogo šta slično postoje, istina je. potvrđeno je, svjedok je i Kur'an, svjedok je i sunnet svjedok je koji mi sami, koji uboljevamo od toga. A pa na propisan način gledajmo da se zaštitimo, ako već obolimo da gledajmo na propisan način da se liječimo od toga. Najbolje da se podučimo Allahove knjizi pa da mi se li učimo knjigu, koja je za nas svih, zasigurno. Ili da se pridržavamo mimo Kur'ana, da se pridržavamo je spomenutih zikrova, dova, naroštvo, ujutro i na večer. Zatražite, od ovih momaka koji organizuju predavanje, oni imaju jutarnje i večernje zikrove. Provjerene, u tim jutarnjim večernjim zikrovima svega, ima slabih hadisa, što ne treba učiti, ima slabih hadisa, ima nešto što je stavljeno da se uči ujutro i na večer. ne, ima dakle nešto što se uči samo ujutro, nešto što se uči samo na A uzu bi kelimatila hitan natinu šarima halek to se uči samo na večer. ne uči se ujutro. I mnogi drugi, reditu billahi roba obli islami dina od Bohamedin sallallahu alihi wa alihi wa sallam bija taj zikr je zabilježen slabim hadisom. Ne radi se po njemu ujutro i na večer. I mnogi drugi zikrovi obrate se u ovaj, ovdje omladini koja organizuje predanja. Vjerujem da će vam oni obezbijediti ono što je vjerodostojno zabilježenog Allahov poslanika alihi sallacom šta se uči ujutro, na večer, šta se uči pred spavanje, šta se uči na određenim mjestima gdje se naziva. I na takav način borimo se protiv ovog neprijatelja koji nas da koji mi njega ne vidimo. Halal ten što sam odružio. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini njegovim iskrenim robovima, iskrenim sljegovnicima, njegovih poslanika, Muhammeda, alaihi salatu, osalam. Onima koji će se pridržavati Kur'ana i sunneta, molim da uprosti i meni vama, molim u vašim roditeljima i silim ljedicama, saman